Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, que avui us acompanyem amb un programa molt especial. S'estrena Watchmen, és una de les estrenes de l'any, és una de les pel·lícules de l'any més esperades i la primera pel·lícula gran estrena de l'any arriba ara, uh, diguéssim, de la temporada, entre cometes, d'estiu, diguéssim, de la temporada de blockbusters, no contem aquestes pel·lícules d'Òscar, comptem ja, doncs, de les pel·lícules fortes, que en teoria de recaptar molts diners. I la primera és aquesta, Watchman obre foc, eh, s'estrena ara al mes de març. Eh, dubtàvem si s'estrenaria per al conflicte que va haver-hi amb Fox, però d'això en parlarem després, perquè parlarem d'aquesta pel·lícula ara al principi del programa. Però avui el Ningú no és perfecte també tenim de convidat un... una persona molt especial. Es tracta del tinent Horatio Kane, el tinent de CSI Miami que ens acompanyarà. Bé, ens acompanyarà l'oratio i també ens acompanyarà durant més estona la persona que li posa veu, eh, és el Javier Viñas, el doblador de l'oratio, entre d'altres personatges, i el tindrem aquí, parlarem de doblatge i parlarem del de doblatge de CSI, que per cert ha sortit en un llibre que es diu CSI, el doblaje, que també aprofitarem per parlar-ne amb el Javier en aquesta entrevista. Anem a presentar ràpidament l'equip del Ningú no és perfecte. Comencem per la nostra productora i encar encarregada de xafarderies del Hollywood, Marta Sanz, què tal, com estàs? Bé, molt bé. Tenim avui alguna notícia... Destacable? Sí. Surt Paris Hilton, però de rebot. Molt bé. Sempre surt de rebot. És que surt manera. amb una porra, una llista. Mm -hmm. És la llista eh, del ciberespai que han votat els internautes, homes... El millor vídeo domèstic. No. no. Sí, home, si no, sortiria la primera. No, no. Mm. De amb qui aniries tu de festa? Ah, mira. Sí, veus? Sí, sí, sí. Seria una de les que podríem escollir. Ja, amb eh, qui aniries tu de festa? Home i dona. Molt bé. Doncs parlarem d'aquesta grandiosa llista a la secció de xafrederies, avui una mica més tard del que és habitual, i també avui una mica més tard del que és habitual, les notícies calentes a el Jacint. Mm, Què tal, Jacint sí. Casadamunt? Com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Algun titular? Uh, Samuel L. Jackson. Samuel, sí. Samuel. Filmat un mega contracte, eh? Sí, sí. Aquests com els del Barça. Es pot retirar, ja. Pràcticament. Quasi. <laughs> Però parlarem de Samuel L. Jackson... I, primer de tot, abans d'anar amb les estrenes, recordar el concurs de Panini, que fem el sorteig el 20... fins al 25 de març. Aquella setmana farem el sorteig del lot de còmics Gentilesa de Panini i fem una pregunta. Per quina pel·lícula ha estat nominat a l'Oscar aquest any l'actor que interpreta a Tony Stark, Iron Man? Per quina pel·lícula ha estat nominat a l'Oscar aquest any l'actor que interpreta a Tony Stark, Iron Man? Teniu de temps fins al 25 de març. Per enviar-nos un correu electrònic a la nostra adreça al ningú no és a com i ens deixeu la resposta i els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu. I també recordem la nostra pàgina web el www.grn.es ningunoes o si aneu a Google ningú no és perfecte i cliqueu els primers som nosaltres. També tenim un Facebook, el Facebook del ningú. Heu d'anar a la pàgina de Facebook, clicar doncs, ningú no és perfecte amb els seus accents corresponents i allà ens hi trobareu, ens podeu agregar, ens feu amics... Bé, totes aquestes coses que es fan al Facebook... I res, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte en teniu a mi mateix, l'Ignès Gervat i el que farem serà anar directament amb el cinema Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla Sabia que hi va ocórrer Gigantes, uno de los nuestros ha muerto esta noche alguien sabe por qué alguien lo sabe dicen que trabajaba para el gobierno habrá sido un crimen político o que se están cargando a héroes disfrazados John cree que va a haber una guerra nuclear ¿Y si quieren librarse de nosotros justo por eso? Para que no podamos impedirlo. Atacar a uno es atacarnos a todos. Los vigilantes están acabados. ¿Qué sugieres que hagamos? Vengarnos. Podemos salvar el mundo. a salvar al mundo, si ja no me interessa para nada. Hazlo per mi. Escoltem el tràiler de Watchmen, la darrera pel·lícula de Zack Snyder, el director de Amanecer de los Muertos i 300, Malin Ackerman, que interpreta l'espectre de seda segon, Billy Kudrup, que és el doctor Manhattan el Matthew Wood, que és Los Amandias, el Jacky Earl Harley, que interpreta Rochard, el Jeffrey Morgan, que interpreta el comedian. Eh, recordem que és l'actor que sempre interpreta personatges eh, morts, interpreta Danny Duquesne, eh, Anatomia de Grey i també el marit de la mm, protagonista de Wits. Danny Duquette. Duquette o Duquesne. Bé, el cas és que aquí interpreta el comedian, personatge que també és mort, mort al principi de la pel·lícula. Aquest home amb el bé que està físicament i sí, el bé sí. que ho fa... Per què almenys preient tant? Doncs sí, sí, li toca fer papers de, de cadàver. I Patrick Wilson, que ha interpretat el Mussol Nocturn segon. Està basada en el que es coneix com el millor còmic de superherois de la història, un relat ple de matisos ambientat a finals del 1985 a Nova York. El món de Watchmen és un món alternatiu on Nixon encara és president després de guanyar la Guerra del Vietnam. Els superherois han estat prohibits i està a punt d'esclatar una guerra nuclear entre els Estats Units i la l'URSS. El còmic va ser escrit per Alan Moore i dibuixat per Dave Gibbons, es va publicar com una sèrie de 12 números entre el 1986 i el 1987 i ha estat traduït al nostre país en català i castellà. Compte amb un munt de reedicions. A Alamur, l'autor, ha renegat de la pel·lícula degut a les males experiències d'altres adaptacions com From Hell o la Liga de los Caballeros A partir d'aquí ha cedit els drets als dibuixants i ell se'n desentén totalment, com el cas el mateix que va fer amb UB de Vendetta, de tal manera que el seu nom no apareix ni tan sols als títols de crèdit. Watchmen va més enllà de ser el primer que va explicar quin seria l'impacte en el món real si els superherois existissin realment. També va introduir elements narratius que no s'havien utilitzat mai fins al moment, com ara el còmic del Naufrag dintre del còmic de Watchmen. Snyder s'ha mantingut fidel, gairebé vinyeta per vinyeta, diàleg per diàleg al mateix còmic, excepte diuen que en el final que no sé ben bé què és el que hi haurà canviat al igual que el còmic, el film comença amb l'assassinat del comedient ell eh, va formar part dels Watchmen un grup d'herois que al llarg dels anys va lluitar a favor dels Estats Units fins que el president Nixon els va forçar a retirar-se Només el doctor Manhattan va continuar les ordres del govern. La mort del comediant aixeca les sospites de Rocher, un altre dels Watchmen, que comença a investir el crim. Rocher està convençut de que algú vol acabar amb els superherois quan posteriorment el doctor Manhattan es vegi obligat a abandonar la terra instal·lant-se a Mart. Les sospites de Roger seran recollides pel mussol nocturn segon i l'espectre de sedes segon, després de que el cinquè membre del grup Osiemandies pateixi un atemptat fallit. I no expliquem res més, que la història és plena de matisos i subtrames, els que heu llegit el còmic ja sabeu de què va, i els que no, mm, llegiu-vos-el. Mm, el que ha fet a l'amor, no? Diu, a Perquè per què coi heu d'anar a la pel·lícula quan teniu el còmic és molt millor? En definitiva, bé, que ja veurem com és la pel·lícula, però diuen que és mm, molt bona. Recordem una mica la història de com es va... com s'ha arribat en aquest moment a fer una pel·lícula de Watchmen que no ve d'ara. La idea va néixer el 1986, quan Lawrence Gordon en va adquirir els drets per fer-ne un film. Es va associar amb Fox i aquest estudi, la veritat és que no va saber què fer-ne. Gordon va convèncer Warner a principis dels 90, que fins i tot va fitxar a Terry Gilliam, que no n'estava massa convençut amb el guió, que havia canviat substancialment i, per altra banda, no es veia capaç d'explicar tota la història en una pel·lícula. Ell considerava que l'única manera era una minissèrie. El cas és que una reducció pressupostària va enterrar Watchmen en el calaix dels projectes oblidats. A principis de segle, Gordon va passar pels despatxos d'Universal, Sony Pictures i Paramount sempre... I iniciant el projecte i sempre barallant-se amb els estudis o cancel·lant el projecte per temes de pressupost. Finalment, a finals del 2005, Gordon va tornar a Warner i va firmar un acord definitiu. Warner va haver d'arribar a un acord amb Paramount perquè li reclamava despeses de preproducció. Snyder, al saber que el projecte finalment tiraria endavant, s'hi va llançar i, i el Gordon, la veritat és que no li va saber dir que no. El 2006, Fox va treure un vell contracte que havia firmat en Gordon, encara vigent, imagineu-vos, en què tenia els drets de Watchmen, quan ja la pel·lícula s'havia doncs, començat a rodar. El cas és que per poder estrenar a temps i no perdre milions, Warner haurà de pagar un 8,5% dels beneficis de la pel·lícula a Fox sense que aquesta n'hagi fet absolutament res. Escolta, allò de treure el calaix, treure la pols un contracte que tenia 20 anys els hi ha resultat extraordinari. L'altra batalla ha estat entre Snyder i Warner perquè Warner no volia que la pel·lícula durés 3 hores. Així que Snyder l'ha reduït a 163 minuts amb la promesa que el muntatge en DVD durarà una hora més. És a dir, que el muntatge final s'aproximarà a les 4 hores això sí, Snyder ha aconseguit mantenir la violència que ha portat que tingui una qualificació d'ERR, és a dir, no recomanada a menors de 17 anys veurem si malgrat aquest impediment la pel·lícula és un gran èxit a la taquilla nord-americana com tot indica que serà <ríe> Ven aquí, nena Para! Suéltame! ¿Qué es lo que miras, abuelo? No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear. Ese soy yo. Estás loco, tío. Largo de aquí. Vamos. Papá, llevas toda la vida matándote a trabajar. Deberías empezar a pensar en relajarte. Estos sitios no son para nada como tú crees. No, son increíbles. Nos echan su cumpleaños. Te dije que no era buena idea. ¿Para qué mierda tienen que mudarse los amarillos a este barrio? Dorothy hizo especial hincapié en que deseaba que se confesara. Pues confieso que no deseo confesarme con un niñato que acaba de salir del seminario. Doncs, uh, veu inconfusible, és uh, Clint Eastwood, és Gran Torino, pel·lícula que dirigeix i protagonitza el mateix Eastwood, amb Big Bang, Agneher i Christopher Carley. És la darrera pel·lícula de Clint Eastwood, que en aquesta ocasió està tant al darrere com davant de la càmera. La pel·lícula ha estat un èxit aclaparador, a la taquilla americana on, ra on ha recaptat 138 milions de dòlars, un film, recordem, protagonitzat per un home de 78 anys. A mi m'agrada veure si amb 78 anys Will Smith és capaç de recaptar el mateix que Clint Eastwood. Eastwood interpreta a Walt Kowalski, un mecànic retirat, que lamenta veure com la que era la capital automobilística del país, és a dir, Detroit, està assetjada per bandes asiàtiques, llatines i afroamericanes. Kowalski s'acaba de, de cada vidu i no només vol que el deixin en pau, siguin fills, nets o el capellà local. Un dia descobreix que el seu veí, l'adolescent Tao, intenta robar-li el seu preuat gran Torino del 72. Kowalski eh, gratarà més enllà del que pugui semblar que Tao és un delinqüent, descobrint que el jove ha participat en una prova d'iniciació per pertany a una banda que el vol introduir en cercle cercles criminals. El film hem de dir que es va rodar en 33 dies, una cosa extraordinària. I Eastwood, al igual que va fer amb l'intercanvio, va, resca... va respectar el guionista sense canviar el guió, que potser en aquest cas el guionista no és Straczynski, o sigui que potser dir sí, que calia retocar alguna cosa. Tothom comenta que la interpretació memorable d'Eastwood eh, en, aquest... en aquesta simple i senzilla història com potser la millor interpretació de la seva carrera. Gran Torino la veritat és que no seria el mateix sense Clint Eastwood que crea un personal que és una barreja dels molts que ha interpretat al llarg de la seva carrera. Més allà de los sueños, la pel·ícula d'Anne Shackman, el director de Hairspray, que fa la seva segona pel·lícula, que és aquesta, Madame Sadler, Kerry Russell, Guy Pearce i Corny Cooks. És una producció de Disney amb vocació de que els pares portin els fills a veurela, però aquests també s'ho passin bé. Skitter és un manetes que treballa en un hotel de Los Angeles, la seva germana està buscant feina per Arizona, i li deixa els seus dos fills perquè els cuidi. Per les nits els, els explica contes sobre gladiadors, cowboys, mutants, sobre cavalls rojos, reis de l'ada mitjana, etc. No cal dir que, evidentment, la gràcia està en que visualitzarem en pantalla els contes d'Skitter i les intervencions que fan els nens en els mateixos. Per altra banda, Skitter està enamorat de la filla de l'amo de l'hotel, però haurà de competir amb el mànager d'aquest hotel, un home atractiu i diabòlic que doncs, porta doncs, la, la cara del Guy Pearce. Bé, de Codes, la darrera estrena que destaquem aquesta setmana, pel·lícula de Mimi Líder, Morgan Freeman, Antonio Banderas i Rada Mitchell. Curiosament, Clint Boot i Morgan Freeman la mateixa setmana, però en pel·lícules diferents. Freeman interpreta a Keith Ripley, un lladre professional que assenyeix el codi no escrit del seu ofici. Primer, fer l'encàrrec, segon, cobrir el company i tercer, no col·laborar mai amb la policia. Pel seu proper cop comptarà amb l'ajuda de Jack, més jove i apassionat. La seva missió serà robar dos ous Fabergé, amb els que Ripley pretén saldar un deute amb Niki Petrovic, un antic i perillós soci. Per assegurar-se de que Ripley assenyeix el pla, Petrovic segresta la seva filla adoptiva, que resulta que ha iniciat una relació amorosa amb Jacques, l'oposició del seu propi pare i no sé Marta Jacint alguna cosa comentada d'aquestes estrenes eh... dos de molt bones i dos de no tant sí dos de bones i dos de dolentes eh, podríem dir directament jo crec eh? la Gran Torino què dura? Eh, gairebé dues hores bueno i, i Watchmen gairebé tres ja, per això sí, sí. Do, dos de bones i llargues escolta no? més a veure més val això que no pas veure una do dolenta, Home, com per exemple si... Che Guerrilla, que dura dues hores oh, de, oh, de meu, ja en i que sembla que en duri quatre, eh? No, no, avui no en parlarem. Però ja en ah, parlem... no? No, perquè avui no tenim oh, per oh, oh per però per el per tema poder. refredarà perquè ja, ja ho havia oblidat. Mira, més val que refredi aquesta pel·lícula, bueno, érem sincerament. érem tres a la sala. Sí, massa gent que hi havia a ja tu, diré. Tres? És... Sí. Bueno, véns a l'impató quan hi vaig anar jo també érem tres, o sigui que... Però tu ja devies una no veure tard, ja. Sí, no, sí. Val. Abans Oscars. Uh -huh. Molt bé. Doncs, si us sembla bé, anem ja directament amb l'entrevista d'aquesta setmana. Doncs, aquesta semana hem decidit convidar un personatge molt especial que ens sol visitar els dilluns al vespre a la televisió i el tenem aquí a veure. Tenien The Horatio Kane. Què tal? Bona nit. Hola. Buenas noches, buenas noches, buenos buenos días desde aquí, desde Miami, ¿eh? ¿En Miami hace mucho sol? ¿Cómo, cómo oh, hombre, va? Eh, eh, mire usted, yo llevo las gafas puestas desde que prácticamente, desde que me acuesto, e incluso durmiendo también las llevo, con lo cual el sol es impresionante, sí. ¿Algún crimen por resolver esta semana? Esta o... semana muchos crímenes, usted ya sabe que yo eh, estoy rodeado de siempre lleno de huellas, de pelos, de cabellos, de secreciones varias, de sangre, desde estoy hecho un asco, la verdad. Jajaja. <risa> Se no sé si le importaría venir a resolver algún caso algún día por aquí? No, no, no, no yo no tengo ningún inconveniente, ya sabe que me cuesta nada 40 minutos, es, es sí. un momentito esto, pim pam, ya está, fuera, resuelto. No, no, yo estoy acostumbrado a cualquier cosa, eh. ¿Y alguna colega ha visitado al médico por un problema de tortícolis que parece que tiene usted siempre o? La verdad es que la verdad es que soy reacio a visitar al médico porque yo me basto y me sobra. Para, para ver exactamente lo que me pasa pero este problema que tengo me va muy bien a mí personalmente porque mmm, si yo no mirase como miro usted tenga en cuenta que no vería los peces y si yo a ver sí. si yo no si yo no miro hacia la playa digamos hacia el infinito del mar yo no veo el pelo que se encuentra detrás de mí comprende o sea, es un, un problema de, de posición que, que ustedes no comprenden muy bien porque claro son Claro, son gente de la calle, pero yo que estoy claro. por encima del bien y del mal Esto es una cosa que la entiendo muy bien Y, y no, no no quiero que me quiten este problema de tortícules ¿eh? Ese es el secreto Me duele, pero bueno, pero me aguanto ¿eh? Ese es el secreto de Horatio ¿eh? Sí, sí, este es el secreto sí sí Descubrir la huella cuando estás mirando a Pamplona Digo Pamplona porque estamos en la entrevista de aquí, claro, ¿no? Claro, claro, por supuesto sí. Muy bien, muchas gracias Javier Viñas, que es el alter ego de Horatio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena noche <ríe> ¿Qué tal? Uh, Javier Vinyas és un doblador molt conegut sobretot per la veu. ser una de les veus la veu habitual de David Caruso l'horatio de CSI Miami que suposo que uh, la gent ha pogut identificar molt fàcilment Bueno, suposo que sí el que passa és que quan treus la, la, la cara de l'actor la, la... no, no és tan fàcil no? però suposo que sí, que m'ha reconegut suposo que sí, mm. clars que són aficionats al, a la sèrie, que són molts doncs, suposo que sí, clar Comencem parlant de, de CSI, on, bé, a part de posar la veu d'orat, jo també exerceixes d'ajustador, si no m'equivoco, de les tres sèries de CSI. No, no, no, no. Jo, no sóc, jo sóc, sóc uh, l'adaptador, l'ajustador i el director de doblatge de CSI Las Vegas i de CSI Miami. El uh CSI -huh. uh, Nova York es fa a Madrid. Uh -huh. Els mateixos estudis de... de que són aquí a Barcelona, que són 103 Todao, uh -huh. eh, tenen una, un estudi també a Madrid, que és, eh, bueno, 103 Todao allí a Madrid, i allí fan el CCI Nova York, eh, uh -huh. que la, la dirigeix al meu company Pablo de Lollo. Molt bé. Sí. Qu Quina és la feina exactament d'un ajustador, d'un director de doblatge? Bueno... Eh... Va, aquí nosaltres tenim diversos processos per, per, per quan arriba quan arriba una, una, una pel·lícula o una sèrie, com és el cas aquest, doncs nosaltres tenim un procés evident que és la traducció. No? Eh, hi ha un traductor que ens envia una traducció eh, que després es té d'adaptar aquesta adaptació, què vol dir? Aquesta adaptació vol dir que aquesta traducció s'ha de posar en castellà, com és el cas, o en català, si fos el cas. No? S'ha de posar en un correcte, en un correcte castellà, traduir, pues, no sé, els, els acudits per exemple, no? perquè hi ha, hi ha vegades que, que tots sabem que hi ha moments en certes pel·lícules o certes capítols de sèries de televisió que, que diuen una frase, uh, hi ha gent que, que riu, uh, i dius bueno, i, per què sen, i per què riu uh, uh, aquests ara? No? Uh -huh. bueno, doncs, això segurament és perquè han fet un acudit uh, que no s'ha traduït o que no s'ha adaptat bé, no? per exemple això no sé, algun refrà algun, uh, uh, algun dit d'aquests no? que, que, que no tenen res a veure eh, de, de l'anglès al castellà, doncs, bueno, doncs tenim que, que adaptar-ho. Uh -huh. I, bueno, I adaptar també la manera, no sé, els, o sigui, la, a, la línia de, de, dramàtica, diguéssim, de, de, del contingut de la, de la sèrie o de la pel·lícula, si és una, una pel·lícula d'època, si és una pel·lícula actual, si és una pel·lícula que eh, porta un argot, eh, en fi, tot això tenim que adaptar-ho, no? Uh -huh. I després hi ha un altre procés que és l'ajust. L'ajust és, diguéssim, la mida de les paraules en anglès, que, bueno, evidentment el ritme i tot això s'ha adaptar a la boca de l'actor original, sí. eh? i sobretot hi ha una, una part molt important que és eh, la part d'ajustar les labials. Les labials no és els moviments dels labis, pròpiament dit, no? sinó que les labials és, són les consonants labials, per exemple, la M, la P la B de vegades la, la Uue diguésima no? en castellà la Uue sí, sí, no? de, de manera que sí, que sí clar elsllavis no tenim que procurar tenim que procurar que quan ells diuen una, una M o una P o una B doncs nosaltres pugue, puguem adaptar en aquest moment doncs una B, una p una B nostra de eh? perquè per, per, per s'hi sembli, digues, carai, doncs pues sembla que parlen ells, no? Si, si, si diuen Candy, per exemple, doncs pues és millor posar Dulce que no Bonbon. M'entens ah. que té dues labials molt, molt importants, Bonbon, que no va res amb la boca de Candy, no?, que és, que és una boca oberta i tal. Doncs això és el que fem, no?, aquest procés de l'ajust, que pràcticament en un episodi, per exemple, de FSI, doncs, pues, a mi em porta, doncs, pues, aproximadament unes 12 o, 12 o 13 hores, doncs tenim que posar això com si fos un un rompecabezes, no? I, I sembla fàcil, eh? de un nivell no, no complicat és que és tot el procés, eh? No, no, no, no és fàcil, no. No, no, és un procés que és molt difícil bueno, com tot, bueno, com tot clar hi ha, hi ha de vegades que dius oh, carai, doncs, aquí han parlat quan han tancat la boca i aquí han, han començat a parlar quan encara no han obert la boca i això no va res i no, no, no m'estic creient res de que, del que estic sentint perquè no, no coincideix amb el moviment dels llavis. i tot això doncs, evidentment aquest és una mala justa, un, un mal ajust i una mala adaptació però, però quan és un, una, bona, una, una bona adaptació i un bon ajust fa aquesta impressió que el públic diu, carai, per si sembla que parlen ells en castellà o en català, carai, però si són d'Estats Units i mira, parlen el castellà perfectament. Aquest és un bon i això no és un treball fàcil. Quina és la teva opinió de Cissi i Miami i de l'Oratio en particular? Home, a mi em sembla que el contingut de FSAI, ja sigui de Las Vegas o ja sigui de, de Miami, ha estat un, un, un, un encert bueno, històric pràcticament a la televisió, perquè és evident que és una sèrie que ha tingut un èxit i, i un èxit mundial no es té per casualitat, això és evident. Han, jo crec que han descobert una manera de fer que no estava res, eh, res feta, que és aquesta investigació criminal o criminalística, però amb un, amb, amb, amb un sentit que jo crec que és molt, o sigui, molt popular, que és que la sèrie no continua. O sigui, vull dir, tu et perds un capítol i pots mirar... El següent, que no passa res, no? Mm -hmm. Per què? Perquè, bueno, el que importa és la, la, la, la, la investigació del crim i, i, i, i, i que se resuelva este crim, no? I esto es okay. lo que importa. I dices, bueno, pues vale. Eh, ja està, ja lo han resuelto, l'han resuelto així, d'aquesta manera i tal, però no hi ha una continuació mmm, que, que si fa que tu et perdis un episodi, doncs ja no puguis mmm, mirar l'altre. No. I aquest, jo penso que aquest ha estat un èxit. Ara, Miami, Bueno, Miami, eh, jo penso que és, un, és, és mm, una mica inferior, diguéssim, a nivell interpretatiu que a Las Vegas, per exemple, a mi m'agrada molt Las Vegas perquè tots els sectors estan molt bé. A Miami, jo penso que són uns un sectors una mica més, més fluixos, no? Però han donat amb aquest tio, que és el David Caruso, que jo ja faig molt de temps que el doblo, i sí, el vaig doblar la primera vegada a Policies de Nova York, que va ser una sèrie, que també, una sèrie estupenda sí, que va... va sí, sí vam doblar ja, ja, ja als anys 90, que també vaig ajustar i dirigir jo, i jo ja vaig començar a fer l'horati, però ahir l'horati, el, el David Caruso, estava, diguéssim, molt més natural, més a prop del públic, molt, molt més... Era bueno, un altre personatge, no? una cosa més, més, més fàcil. No? Però és que aquí s ha, s ha creat el tio una, una, una mena de personatge no sé histriònic que cada, cada vegada va a més, a més no? que ja arriba un moment que dius però, però, però, aquest tio què passa, no? este, este héroe americano. Però clar, la veritat és que és la sèrie més vista a sí, sí. tot el món. Es és més és. vista que el CSI Las Vegas i més vista que el fesse i Nova York. Uh -huh. I jo penso que és per aquesta, aquesta, no sé, aquesta, aquest, aquest, aquest personatge que s'ha creat a l'Orati que, bueno, que, que agrada al qui li agrada i el que no li agrada i li odia doncs el que, també, també el mira per insultar-lo i tot això. És el <ríe> que penso tu no, tu no, jo, eh? Tu no creus que l'Orati lo, ha arribat a un punt, ja que comentaves això de, de, de les, que és una mica histriònic i tal, que ja quan més exagerat millor resulta? Jo, jo... crec que sí. Clar, o jo... sigui, ja, ja, és això. Ja arriba un moment que dius, hòstia, a mi m'agrada molt l'Orati, hòstia, és que jo no el puc veure, però, però el miren el miren per, per insultar-lo i per veure què fa i per, i per veure totes aquestes coses. Clar. Crec que jo, eh? Jo recordo un capítol a més eh, recentment que s'anava al Brasil i amb una escena de cinc minuts es carregava fins i tot a l'apuntador. Vull sí, dir, sí. el Clint Eastwood, sí, sí. el Charles Bron són de l'època de, de, dels anys 80, el tenim ara amb l'oratio a, a la tele, no?, en el segle XXI. No? Sí, sí, amb les frases aquestes... Eh, eh aquestes frases, eh? Aquestes frases lapidàries, no? Sí, sí, sí. Pum, pam, pum, i a més que mata mirant, mirant a un altre costat i fot el dret i mata el tio, eh? És que la mirada em resolta resulta fins i tot com, com un espagueti western de Sergio Leone, no? Té, sí, que, sí, té sí. aquesta no, cosa. Sí, no, no, sí, el tio, el tio, ja et dic que, que bueno, ja, ja et dic a Policies de Nova York, a Hade, que va fer una pel·lícula de Hade, sí. Prueba de Vida, el tio no, no és un actor dolent, no, no, però s'ha quedat aquest personatge i ha funcionat, i mira, uh -huh. allò el tenim. I ara és l'héroe americano en aquest moments. Sí. Mm. Uh, parlant de, de, de CSI, ad... s'ha deitat un llibre recentment, que és CSI El Doblage, que l'ha deitat uh, a 68 editores, que està basat en les teves experiències, escrit per el Pere Fermí Flores. Sí. Què podem trobar, en aquest llibre? Està molt bé, aquest llibre. Aquest llibre, mira, de, de llibres de doblatge ja s'han fet. I han parlat de tot el procés de doblatge, i, i s'han fet coses molt maques... Uh -huh. uh, jo recordo un d'un company nostre que és Alejandro Ávila, que va, va, va fer un llibre molt maco de, com, com és, de, de la història del doblatge i de com és el doblatge i tot això amb una mena d'informació enorme, molt, molt, molt bé. S'han fet, fet aquests anècdotes tontes que no serveixen per res i, i, i el que no s'havia fet mai és... Um, és uh, un llibre sobre, sobre una sèrie, o sigui, sobre el doblatge d'una sèrie en concret. O sigui, sobre el doblatge en general i tot això està bé, però sobre el doblatge d'una sèrie en concret, no. I va sortir aquesta idea i, i el Fermín Flores la va plasmar, evidentment, amb, amb, amb, amb, amb, clar, amb, amb tot el suport meu per, com a director i com a ajustador i com, i, com, i com tot això de la sèrie, no? I llavors, doncs, bé, bueno, què, què, què podem trobar, ja? podem trobar, doncs pues, això que et deia abans, des de que arriba un episodi de FSI fins a, o sigui, a l'estudi, fins a que surt doblat tot el procés, eh, com els repartiments, eh, les anècdotes de, de molts episodis, eh, com van ser les proves per escollir els personatges principals, eh, tenim per primera vegada com es mostra un... Un, un guió de doblatge, que és el que posem nosaltres en el faristol per, per, per treballar, eh, podem veure com està ajustat, les, els símbols que nosaltres a, a, a empleem i totes aquestes coses. Mm -hmm. O sigui que està molt bé. Anècdotes, les, les eh, biografies dels personatges originals, dels sectors originals i les del actos de tu plaça. Recordes alguna anècdota així que puguem trobar, per exemple, al llibre per animals oients, a que se'l comfring? Bueno, per exemple, mira, un dels problemes aquests del FCI em, eh, parlant de l'ajust i de l'adaptació, per exemple, pues és, eh, és el llenguatge que, que s'utilitza, no? que és un llenguatge científic que de vegades dius, carai, pues jo aquí no tinc ni idea de què pot ser tot això, no? Per exemple, clorhidrato de tetrahidrofolina, clar, tu arribes a aquest moment que estàs fent l'adaptació i l'ajust i te trobes a la, a la, a la traducció tet, col clorhidrato de tetrahidrofolina, dius, carai, pues jo això no sé què és, evidentment. I llavors, al principi, jo el que feia era doncs mira com tenim Internet perquè abans el treball el treball que tenia l'adaptador i l'ajustador de en biblioteques i en bibliotèques i en hemeroteques i en tot el que terminàs en eca, menos la discoteca que no teníem, no teníem temps d'anar per res. Eh? Ni pes. <laughs> ah, teníem, sí, teníem que, anar a la biblioteca per consultar un terme o una cosa que no sabíem què era o trucar al departament del que fos de, o a la, la institució que fos per demanar o a la del Japó per preguntar no sé què o tal i que qual. Ah, va ser, un... però ara amb internet, cony, la, la cosa s'ha canviat i si ho fas de casa, no? Mm -hmm. Dius, mira, en el Google o al que sigui, mira, ja tinc la informació, ah, està bé, això existeix, anem a comprovar-ho. I llavors, pues, jo el que feia era, doncs, escrivia un, un mail doncs, al laboratori científico de no sé què per veure, a veure si em contestaven a veure què era d'això del clorhidrato de tetrahidrozolina. Al principi no, no em contestaven, no? Perquè dèiem, bueno, aquest tio boig, que diu ara? Mm -hmm. Què és es esto de la sèrie, esta de, del doblaje, de tal. Però, clar, a, a mesura que la sèrie va tenir èxit, Uh, la, les preguntes que faig, ara, per exemple, bueno, ja fa temps des de que la, la sèrie va tenir èxit mm -hmm. i mail que, que enviaava, Ostras, me contestaban de una manera rápida con toda la mena de explicaciones me uh, contestaba el metge, la secretaria la enfermera me contestaba a eh? tothom tu, oh, sí, enhorabuena, mire esto es esto y esto es aquello y sí, sí, clorhidrato de tetraidozolina sí, sí, pues esto sirve para esto, para esto, para esto y sí, sí, mire, lo tienen ahí muy bien y para lo que haga falta y nada, nada eh, tal, encantado de hablar con usted o sea, que se han volcado en en, en, en, en darme todo tipo de explicaciones de estas uh -huh. y luego pues esta puede ser una anécdota no decir bueno un éxito de una serie no como te abre las puertas de muchas cosas ¿no? uh -huh. ¿Eh? y sobre todo de estas instituciones y de estos y de estas cosas tan difíciles que de otra manera en otros años pues era muy difícil que te atendiesen. pues no con el éxito de una serie se te abren las puertas de, de, de, de cualquier sitio pero luego también hay otra anécdota claro llega el momento de decir clorhidrato de tetrahidrozolina en el texto en la boca de la, del actor que lo dice a toda pastilla que lo decía en aquel momento claro, no, aquí tengo los resultados de claridad de hidrozolina, claro, yo no había manera de decirlo, ¿no? Se te ponía la lengua como inflamada, con la, la quijada para atrás, que después teníamos que, que intentar volver a situar en su sitio, ¿no? Y uh -huh. eh, así lo hemos ido pasando. Uh, Javier, ¿com, com a actor de con ¿cómo vas comenzar? ¿Cómo se te va acudir un día...? Pues ahora voy a dedicarme al doblatja. Yo empecé en... Eh, yo en realidad eh, empecé en el teatro. Eh, yo con unos 16, 17 años empecé a asistir a las clases de Pepe Franco en Madrid, que el mundo del teatro conoce, conoce muy bien a este gran profesor de arte dramático, y estuve yo en, en las clases los tres años que que hacían falta en aquel entonces, después hice el meritoriaje y empecé muy pronto a trabajar, ya con 18 años ya empecé a trabajar con Conchita Montes, con Ángel Picasso, con, con Concha Velasco, con Saza Tornil, con Fernando Fernán Gómez, con Arturo Fernández, con Victoria Vera, en fin. Hice mucho teatro en Madrid, mucha televisión, mucho cine. Las circunstancias me volvieron a traer aquí a Barcelona porque yo había nacido aquí en, en, en Barcelona, con 13 años me fui a Madrid, okay. pero bueno, a los 24 años vine aquí a solucionar unos problemas familiares que me llevaron un tiempo y para, bueno, pues para, para, para pasar esos meses que yo tenía intención de quedarme aquí solucionando esos problemas, pues ya en Madrid, que yo ya había hecho alguna cosa de doblaje y tal, pues me dieron... ...me dieron el contacto pues de, del estudio tan importante que hay aquí en Barcelona... ...que es Sonobloc en cuanto al referente de doblaje de, de, de español y yo ya tenía en la, en la agenda pues unos cuantos nombres apuntados de directores que en aquel momento pues estaban dirigiendo aquí en Barcelona doblaje, como podía ser Manolo García, como podía ser Camilo García como podía ser Rogelio Hernández y yo vine, pues, mire yo soy un actor, vengo de Madrid vengo a pasar una temporada aquí en Barcelona porque tengo que arreglar unas cosas familiares y me gustaría pues mientras tanto y mientras esto se soluciona pues ganarme la vida pues en el doblaje que en este momento es lo que más fácil puedo hacer eh, ya que acabo de llegar y me fue también que ya me he quedado o sea que lo dejé todo molt el teatre, dejé el cine, dejé la televisión, posteriorment, sí que he hecho algunes coses en TV3 i algunes coses pues, en la Casa de los Líos, algunes coses que me han ido saliendo i que, que la labor de direcció i tal, pues me ha me ha poder hacer, però pràcticament ja m'he dedicat des del 84 pues al doblatge eh, en exclusiva pràcticament. Uh -huh. Una anècdota curiosa que ens agradaria comentar abans de abans de plegar, és que, eh, també t'hem vist com a doblador de pel·lícules de dibuixos animats, sí. eh, recentment sembla que casa ha fet un personatge de Star Wars, les guerres clon sí. i també d'Ultimate Vengadores sí. com és això de doblar una pel·lícula de dibuixos animats Mira això sí que m'agrada molt que m'ho preguntis perquè clar evident quan o sigui, nos hacen alguna entrevista sobre, sobre doblaje i a los actores de doblaje i la gente en, en, en público, en la calle, los amigos, tal. Oye, ¿tú a quién doblas? A ver, a ver, a quién doblas. Bueno, pues yo, la verdad, doblar pues, a actores muy conocidos, generalmente no he doblado actores de primera línea, de aquellos galanes importantes, yo siempre he sido el secundario. Uh -huh. Yo eh, he tenido una facilidad interpretativa pues como para hacer borrachos, como para hacer drogadictos, como para hacer médicos, como para hacer... En fin, yo siempre he sido aquel secundario que sale en todas las películas, afortunadamente yo tengo trabajo por eso <risa> y, y, y tal, ¿no? Entonces, claro, muchas veces dices, bueno, pues ¿a quién he doblado? Pues no sé, pues si te digo, pues yo que sé, pues pues, eh, pues que he doblado, pues, pues a, a a Michael York, o que he doblado a Glenmore Sower, que está a el, el 24, el Aaron Pierce de 24 a Vincent D'Onofrio, o a James Fleet, o a James Galdolfini o a Mitrov, o a Bill Paxton, bueno pues se te queda, hombre, pero no has doblado a, a charlon Heston, pues no, mira, yo a echarle gesto No le doblado Y claro Se te queda un poco así Como diciendo Pues este tío Pero en cambio Sí que Nunca te preguntan Por los dibujos animados Y yo de dibujos animados Pues he hecho muchísimos Y es súper divertido Y es súper Súper agradecido Porque también tenemos Una cosa Muy buena En los dibujos animados Que es Que podemos Crear nosotros Un poco El doblador Prácticamente Se tiene que limitar A imitar Lo que el actor original Ha creado Es decir Eh, ...David Caruso, en este caso de CSI Miami... ...pues se ha creado este personaje... ...que puede gustar más o puede gustar menos... ...o podemos eh, incluso hacer las bromas... ...que hemos hecho con él y tal y que cual... ...pero es un personaje que ha creado un actor... ...y que, y que está ahí... ...y que el actor de doblaje lo que tiene que hacer cuando se es un buen actor de doblaje y cuando, y cuando se tiene el sentido que se tiene que tener dentro del doblaje es imitar al máximo lo que ese, ese actor ha creado y ceñirse al original en cuanto a sus tonos en cuanto a su manera de decir las cosas en cuanto a su, a, a, a, a, al aire que, que, que ha creado de ese personaje pero en cambio en los dibujos puedes hacer alguna cosa más puedes poner de tu parte y entonces es muy divertido yo he doblado muchos yo, yo fui durante muchos años la voz de box Bonnny ah, por mira. ejemplo <risa> bueno. y, y de Porky y de Porky, <risa> durante durante muchos años Eh, estuve y todavía llevo Todavía ajusto y dirijo Todo lo que son los Baby Looney Tunes Y los Looney Tunes Y todos la, lo, lo, los dibujos estos animados de la, de la Warner he, he, he doblado El narrador de las Supernenas He doblado a Nicky Croak En la increíble pero cierta historia de Caperucita Roja He doblado a, En Wallace y Gromit Y en La novia Calaver Y al Johnny Bravo Y en fin, he hecho un montón De personajes de dibujos animados ...al loro de los piratas del Caribe, dices, coño, pues el Caruso, el que dobla Caruso es el loro de, de, de, de, de, de, de los piratas del Qué Caribe, bueno. pues sí, soy yo, soy yo. Y esto, pues, pues, pues me divierte mucho y me hace mucha gracia porque me, me da la posibilidad de poner un poquito de, de mi parte, de crear un poquito, de, de, de llevar a cabo esa, esa, esa creatividad que todo actor tiene que tener... Y en los dibujos animados te lo permite, te permite cambiar la voz, te permite divertirte y te permite, pues bueno, y, y, y sí, pues, pues he hecho muchos dibujos, sí. Ahora me, me, me he quedado como de Vox Boni, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí, es así. Muy bueno, muy bueno. Es así, viejo. <ríe> pues Javier, ha sido un placer tener-te... gracias. ...avui entre nosotros, porque sí. nos has explicado un montón de, de cosas muy, muy interesantes, la verdad. Muy bien, muchas gracias entonces eh, en eh, eh, sí. las fibras y oh, oh, oh, ahora, ahora que paralate y, sí, y, bueno, eh? y como al pedro fermín me ha dicho hombre échame un cable y ah, tal, eh? igual bueno pues que, que sepan los aficionados de, de cci que van a encontrar pues ahí cómo se hace todo este este proceso que también en esta entrevista eh que no ha sido de las más cortas, gracias a Dios y que os lo agradezco que hayamos <risa> podido hablar un poquito, claro, no se puede explicar todo pero ahí se explica de pe a pa cómo se, hace, cómo se hace un cómo se dobla un episodio cómo se reparte, cómo se reparten a los personajes quién ha hecho a unos, quiénes ha hecho a otros, por qué hicieron estos a estos y no a aquellos, en fin y está muy distraído y muy bien con unas anécdotas muy divertidas y y con fotografías, en fin, eh, que sepa Pedro que le estoy echando una mano, y que no, lo eh? pueden encontrar, para, para, y que les gustará mucho leerlo. Y ahí verán cómo hacemos nosotros un, un doblaje, que es muy interesante. I ara més que s'acosta a Sant Jordi, és un moment... Clar, i hi el dia prefecte. del pare, eh? i el dia del pare també. Hi oh, el dia del pare, imagina't el llibre CSI. Hi ha, hi, ha, hi ha molts pares que estan enganxats al CSI, eh? Oh, i i tant. Ostres, tant és que, sí. que és una, una borrada, eh? Són... Sons... Pràcticament, i aquest episodi que deies tu de, de, de, de que va a l'oratio parli sí. o de janeiro i sí. et carrega tothom allà, sí, sí. aquest va ser vist per, per, per 6 milions de persones. Eh? Quina passada. 6 okay. milions. És que és una burrada eh? Mm -hmm. Sí, sí. O sigui que estan enganxats, enganxats. Sí, sí. Doncs Javier, encantat, ja et ho dic, I fins la propera. Igualment, quan vulgueu. Que Gràcies molt bé. per tot. Una Adeu, abraçada. Tu, adéu, Adeu.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 Aixem el doblatge i anem per les xafarderies de Hollywood. Avui aquesta setmana i aquesta setmana no hi havia moltes notícies d'aquelles calentorres que... Bueno, és igual, però ha de ser una altra temàtica, Sí, no? sí, sí. sí. Doncs vinga, Jennifer no? Aniston, hmm. que pateix una mala experiència amb el Botox. Per fi, una actriu que s'ha sincerat i ha confessat que s'ha posat Botox, però l'experiència... El resultat no és el que s'esperava. Aniston s'ha promès evitar els tractaments de Botox en un futur, després d'haver passat un mal tràngol amb les injeccions. L'actriu més que ha aprovat el procediment cosmètic que bueno, dissimula les arrugues, congelant els músculs facials. Aniston declara que després d'unes injeccions de Botox sentia com si tingués un pes enorme sobre el seu cap. O sí que no tornarà a aprovar. No, diu que vol envellir eh, dignament com uh -huh. la gent mortal i normal. Com Nicole Kidman, no? No, ella no ha dit noms, però diu que podia assenyalar amb el dit les actrius que porten botxs, bueno, diu perquè totes fan la mateixa cara. Jo també te les podria assenyalar. Sí. Sí, és cas que queda... flagra... com cas més flagrant, flagrant sí. la protagonista del C, l'heu vist? No. No. No, no. La que va ser no. la primera xicota del prota? No, no, no. S'ha operat? Però aquesta no és molt jove. Sí, i té una cara a pato, vaig veure fotos últimament... Què vol exagerar. dir una cara, Pato? Sí, té els javis així sortits i la cara congelada com a xinada. Sembla la Goldie Hauna, ara. Mare meva, quin desastre. per sense arrugues. No, sí, no, sense arrugues, bueno, però com el joker, eh? Vinga, Marta, Tot següent. Tot té un preu. George Clooney i Megan Fox són els preferits per anar de festa. Home, sí, sí, sí és tri... molt diferent. Jo, per company masculí, potser triaria el David Duchovny eh, per anar a festa abans que el George Clooney. Home, Més que és... un gentleman, jo preferiria un gamberro, la veritat. Però George Clooney, tu no saps com és anant de festa. Bueno, però jo me l'imagino jo allà vestit així en plan esport i, i juvenil i ell amb, amb les mòquines allà ha sortit del cortinglès. No, de no ho crec. Faríem una parella una mica estranya. No, no, què vols dir? Bueno, en fi tu somia. Ai, en Megan Fox no faria això, una parella estranya, no? No, no és Natural. Coll, collonuda, collonuda. <ríe> Cluny i Fox són els que volen la majoria que per sortir de festa, segons una nova porra feta online, la recent soltera Fox, a més. Recent soltera i el solter d'or, Cluny, encarçala una nova llista del cibrespai que podeu trobar al web asilum.com, amb y asilum.com, que pregunta homes amb qui els agradaria anar de festa. Megan Fox han emportat el 40% dels vots, seguida per Tina Fey, Paris Hilton i Penelope Cruz. Què? Penélope Cruz, favor. en fi, és igual. No comentarem... Clooney ha soprat amb vots actors a la talla com Owen Wilson. Veure, crec o que... més depressiu, què vols? <laughs> jo jo, crec, jo crec... O el nedador Michael Phelps. Jo crec, sincerament, que aquí aquesta llista no és... La gent no ha contestat a qui s'agradaria anar de festo, sinó ha contestat directament allò, com diu Zapatero, amb no? qui voldries follar, no? <laughs> doncs... Que es va equivocar, va ser un sí, lapsos sí. llingual. Bueno, exacte. Sí, Però sí. els lapsos venen d'algú. Clar, clar, ell està allà... Des, sí. no és igual, no, no comentarem Evidentment, això. Evidentment no... hi havia una part del seu cervell que estava pensant en marranades. Ah, estava parlant de turisme, de noies que venen aquí, de turisme <laughs> de, Russe, de Rússia i Russe, tal. Russes, russes, russes, russes. Hòstia, no sé. Bé, en fi, Minifaldes. continuem. Tom Selleck, que vol un paper a la pel·lícula de Magnum. Pobre home, està aquí pidulant. Però a veure, aquesta pel·lícula fa molts anys que se n'està parlant i no no es fa. Selleck ha llançat una campanya per participar en la versió al cine de la sèrie de televisió Magnum perquè els caps dels estudis encara han d'aprovar si torna com a Thomas Magnum. Selleck insisteix que els fans de la sèrie estan demanant el seu retorn. Els estudis encara no s'han pronunciat, no l'han escrit, no l'han truc, no li han trucat, però en les porres per triar protagonista... Sí. El film? Esteu bé? sí, sí, un accident aquí a la ràdio continua uh, guanyant Tom Selleck és en Tom Cele que ens està enviant a les seves ones és que acaba de caure un aparell que tenim aquí al cantó de la taula bé, en fi, és igual és com el lloc a la tele, que es cauen els focs on ni no, no tenim, doncs pues. cauen de la taula és curiosa. eh? Sí, sí, és com la pluja de granotes d'aquella peli sí, magnòlia, uh, doncs igual, cauen ràdios del cel molt bé. Uh, què més? La vida de Kate Walsh uh, s'entrellaça amb la del seu personatge, Private Practice. Kate Walsh, a la vida real, té 41 anys, similar al seu personatge, que és Addison Montgomery, que sortia a Anatomia de Grey, era l'ex del doctor Macizo. I ara ja té una sèrie pròpia. I té sèrie pròpia, que no sé aquí si hi ha molts seguidors, jo la segueixo. Està funcionant regular, sí, regular fluix. És, que és, és com és caramelitzada, eh? és una sèrie... Però bueno, a mi, per passar l'estona i no pensar, està bé. I té moltes ganes de tenir un fill de Kate Walls, igual que a Private mm -hmm. Practice i igual que també a anatòmia de grèiem. De tantes que s'està preparant per a la maternitat, ajudant en un hospital infantil a la unitat de recent escuts de l'Hospital de Los Angeles. Concretament, què fa? Doncs, agafa els nadons. No sé si són prematurs, no ho sé, no ho especificava tant, que necessiten contacte humà i els, els bressola una mica. Ni, ni, ni. Andra, com Michael Jackson? No. Bé, en fi, eh? Prou. Prou. És igual. Uh, Jacint... Walsh està immersa... Uh, Pensa-t'ho immersa... abans de fer servir la paraula Michael Jackson, eh? pensa que torna desgraciadament, no? Quan? Torna, torna. Sí, no Però sé on, quan... ja... Digues que aviso la població. El, el, el treuen de la gàbia, ja. Torna, sí, sí, als em escenaris. Walsh està immersa en el procediment de divorci del seu marit, Alex Young, que és productor de la nova pel·lícula d'X-Men, uh -huh. que s'ha estrenat el 2011, o està prevista per... 2011? No, de de l'Obed no vols dir X-Men no? No, no, és una altra, no la sé. La Evolution aquella... Magneto, posa, ah, la posa? Magneto. La spin-off de Magneto. Sí, spin-off de Magneto. Uh -huh. Doncs aquest és Alex Young, amb qui es va casar al setembre de 2007. Ha durat poc uh -huh. el divorci, però no li ha tret les ganes de tenir un fill. Més val que s'espavili. Què més? Rosario Dawson, aquesta és boníssima, és la notícia fric de la setmana. Ens encanten aquestes Rosario notícies. Dawson dona detalls de la seva infantesa. L'actriu ha desvetllat la manera tan inusual i alhora fastigosa que tenia la seva mare de castigar-la quan no es comportava com era degut. Com a càstig, la mare de Dawson la llapava. Com? Com, com un gos. El que has sentit. Com un gos. Com un gos. Quan vivien a Nova York, la mare de l'actriu, que es diu Isabel, li passava la llengua per la cara o per la xella. davant de tothom, si no li... La mare, una mica ja friqui per ingressar, eh? Si no li prestava atenció o feia el passarell. Us agrada la paraula? M'encanta, mm -hmm, també. Rosario Dawson explicava que la seva mare era una amazona de metre 82 que li deia... Una no, amazona, perdona, era una porca. De metre Exacte. Tu vas sortir de la meva vagina i em pertany cada part del teu cos. Així que la llapava com si fos el seu cadell i ella fos una lleona. Mare L'actriu assegura que el sistema va funcionar. Sí, esclar. És, oh, és, és bastant efectiu, això sí. Quin fàstic. Uh. <laughs> Quin fàstic, no, quina humiliació. Bueno, quin fàstic que aquesta dona te passi la llengua, en fi, igual. <ríe> la teva mana. Canviem de tema, canviem no. de tema. Com si és, no sé... La Megan Fox ens faria fàstic? Home, no, faria... És, diferent, ah, és diferent, Ah, no. No, i tant, que és diferent. A més, no ho no, coneixeu. que les baves a mare fan un olor rara. <ríe> canviem de tema, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí, deixem-ho uh, Última notícia. Bé, sí. <ríe> no hi ha llengües ni llapades. Oh. Brittany Snow, o potser sí. Brittany Snow podria ser la protagonista de l'espin-off de Gossip Girl. Mm -hmm. Snow ha treballat a Hairspray i a Nip Tak. Va sortir en 4 o 5 episodis. Molt bé. Podria ser la nova adquisició per a la filla de la sèrie interpretada per fills de famílies riques de Nova York, Gossip Girl. L'actriu de 22 anys està en negociacions amb els productors de televisió de la nova sèrie, que serà una prequela, ja ho sabeu, ja ho hem dit aquí, i que està prevista d'estrena a finals d'any als Estats Units. Se suposa que Brittany serà la Lily Van Der Butsen de jove. Mm -hmm. Jo no li veig una altra, perquè queda protagonista, si està basada en Lily Van Der Butsen. No, no, esclar, esclar. Però pot la germana, també hi surt la germana. De la Lili. Però aquesta serà sèrie... de protagonista. No, bueno. però la, també serà la germana, serà protagonista. Val, també? val. Doncs ah. potser és la germana. Desbrinar Ho desbrinar això. L'episodi pilot s'emetrà l'11 de maig dins de Gossip Girl, als mm -hmm. Estats Units. Doncs s'han d'espavilar, eh? S'han d'espavilar. Sí, sí, sí, sí. Bé, el canal se de un i l'any que ve, espinoff de Gossip Girl i Melrose Place, que torna. Que d'això també en parlarem un dia, dels detalls, dels nous fitxatges que hi ha en, en aquest nou Melrose Place. Nosaltres el que fem serà anar ja directament amb les notícies calentes. Doncs deixem que s'adamant, com vulguis. Comencem amb Green Lantern, la pel·lícula que s'està a punt de rodar perquè s'estrena el desembre del 2010 i que ja té director, que és Martin Campbell, Busca actor, que no en té encara pues Que espavilin, eh perquè, sí. perquè actors com Ryan Gosling eh, Ho recordem de diario diari eh, no, Ha dit sí. no El d'Smallville En Tom Welling no, no, no hi ha green... Gr no, no, ah, no, no, no, no, no, no, no, no sí. Smallville no ha sortit, és Green Arrow Ah, és veritat, és Green Arrow, green pues, Arrow. També És que hi ha molts no? Green Perquè sí. hi ha Green Hornet, que és la sèrie de televisió Que sí, després sí. en parlaré Sam Warrington de Terminator Salvations també ha dit que no i Emily Hirsch, que no coneix ni deu i que li un paper com Déu mana que és l'Speed Racer, uh -huh. també ha dit que no i tot sembla apuntar que podria ser l'Anton Yelchin que surt a Star Trek ah, és el que fa a Chekhov aquest noi ho fa molt bé, eh? És una jove promesa. Jo que vaig veure doncs, aquelles escenes a Madrid, la veritat és que els que més em va sorprendre, perquè no m'esperava res d'aquest noi, va ser, va ser ell, eh? Molt bé, és un bon actor aquest noi. Home, si es fica dos franquícies com aquestes alhora, uh -huh. ja aquell, té la vida solucionada. I aquella peli al que hi sortia ell també, també molt bé, eh? Vull dir, és una jove promesa. Però no és escanyolit. Sí, és escanyolit, sí, però bueno. Bueno, conta. a gimnàs, com Christian Bale. Bueno, sí, sí. Tenim més remakes, un de part de la Warner, que ens porta un altre cop una pel·lícula 1984, dirigida per Wolf Petersen, que és la història interminable. Uh -huh. Doncs la volen remakear per tornar a l'actualitzar i posar-la de moda. Molt bé. No sé si cal, i aquesta sí que ja no cal, que és el que vol fer el productor neal H. Moritz, creieu-vos amb aquest nom, que és el mateix de So i Legenda, que vol fer un remake de la pel·lícula 1990 de Paul Verhoeven Desafió Total. No, Ole... aquesta, aquesta sí que no cal. Ole tus! Sisplau, no me toquin Desafió Total, una de les obres mestres del cinema. No me la toquin. És que aquesta pel·lícula 1990 tenia Paul Verhoeven, Arnold Schwarzenegger i Philip Cadick, en què estaves a... Sí, sí, sí, sí. O sigui, que ficar-te'n tres... Bueno, més, és que és una pel·li que la veus avui en dia i és absolutament vigent, que no necessita cap tipus de remake. És que és una pe·li futurista i ha quedat així. Clar, si fos a l'actualitat, potser cantaria més, Siguem hem Poc Però que és futurista, tampoc li notes un no, no, gran... No, no, no, vull dir, en fi, és igual. Després Samuel L. Jackson, que s'ha firat, ha firmat en Marvel per fer nou pel·lícules, uh -huh. una rere l'altra, sobre pel·lícules de Marvel, clar és amb el seu personatge de Nick Fury. Sortirà Iron Man 2, a Thor, Capitán Amèrica, The Avengers, i pot ser que també faci un film propi, bueno, i totes les seqüeles aquestes. Uh -huh. Són mega contracte per nou pel·lícules. Jo no recordo mai cap actor que hagi fermat un contracte per nou pel·lícules. És que ni els agents bon firmen per tant. No, no, no, que va, que va. Impressionant. Després, Legendary Pictures, que aquesta m'ha sorprès, es volen prevenir perquè tenen poca en Christopher Nolan faci uh -huh. una espantada i no gravi... Batman 3, uh -huh. la tercera seqüela seva, bueno, segona seqüela. Sí. I han parlat amb Zack Snyder, que està molt interessat, i podria ser que en casa que no Nolan digués que no, Zack Snyder passés a dirigir aquesta segona seqüela. Bueno. Home, jo vaig que mira, en casa d'aquest mal de que marxés, no vaig pas com a mal justitut. És un canvi de to, mm, bueno, veuríem, el to de Nolan que li ha donat a Batman és molt particular, és molt d'ell, aleshores, clar, seria un altre, seria un altre Batman, eh? però bé, bueno. ja ho veurem. després de Hollywood Reporters ha confirmat que Michel Gondry el de Olvidate de mi el director, mm -hmm. ha fitxat per dirigir Grand Hornet que ah, és sí. la sèrie aquella sí, de... sí, sí. bueno, perquè no ho sàpiga no, no d'en del... no, no Bruce Lee dels oh, anys 60 sí, sí. Que de... Sí, bé, de cops a puny sí, que sí. els mateixos productors de Batman la sèrie també dels 60-70 mm -hmm. mm -hmm. I que interpretarà Seth Rogen, que també ha escrit el guió, que és el de Superfumados, i Stephen Chow, que és el de Dos colgades molt fumados. O sigui, cada protagonista és dos fumats. En fi, és igual. Pel·lícula que no interessa massa, de moment. I, per últim, Jutta Patou mm. ha firmat per produir i potser dirigir Cazafantasmas 3. Ah, mira, això, això ja estaria millor. I els guionistes són Lee Eisenberg i Greg Sputnikki, Hmm. que són els guionistes i adaptadors de la sèrie anglesa The Office per Amèrica o sigui que tant productor com director com guionistes molt interessants, ara falta saber si funcionarà Bé, i bueno. que l'anunci aquest -se sembla que ha funcionat que tingui endavant uh -huh. ja, ja veurem, eh? això és un projecte inicial veurem com, com acaba la cosa eh? de moment encara és aviat i per afegir les notícies que deies que abans que comentàvem de Watchman que ha incrustat en, el de Watch, eh, en la pel·lícula de Watchmen sembla que hi haurà el tràiler de, de la nova pel·lícula de Star Trek el nou tràiler que es va presentar a la Comic Con de San Francisco la setmana passada i sembla que vindrà incrustat als Estats Units segur i el nostre país no ho sabem encara això la cosa està per confirmar Uh, esperem que sí, i ja veurem doncs, quan s'estreni la pel·lícula, a veure si és veritat que hi surt algun personatge de la nova generació al principi d'aquesta pel·lícula. Eh? De moment uh, la cosa queda així. I també volíem comentar una cosa aquesta setmana, que és la notícia que acaba de sortir, doncs que el 50% de les pel·lícules hauran de ser en català, un projecte de llei, que ja veurem on arriba. De moment és una bona notícia, veurem a veure com això ho apliquen a la realitat que es troba a veure. De totes maneres, és un principi, però que encara queda la cosa per exemple, si hi ha doblatge en català els DVDs també l'han de tenir incorporat això seria una de les altres coses que s'haurien de això parlar. vaig a Asta millor i tot Asta, què sí, hi és que soc? estem parlant del català i tu estàs parlant d'aquí Asta, ah, sí, com... En fi, és igual Ai, vinga, anem pel box office El que més sona als Estats Units el box office i escoltrem aquesta música de Watchmen que és la que ens servirà també per acomiadar el programa, per parlar del Box Office, que és del grup uh, My Chemical Romance, uh, de Solution Row, que surt de la banda sonora de Watchmen, Anem directament al Box Office. Comencem. A la posició número 5, His Just Not That Into You, 4 setmanes amb 78 milions de dòlars; a la 4, Take 5 setmanes amb 107 milions; a la 3, Islandog Millionaire, 16 setmanes amb 115 milions de dòlars; a la 2, Jonas Brothers, The 3D Concert Experience, entrada de la setmana amb 12 milions de dòlars; i a la posició número 1, Taylor Swift, Madea Ghosts to Jail, 2 setmanes amb 64 milions de dòlars. Setmana de Traspàs, a l'espera de l'estrena de Watchmen als Estats Units. En el primer lloc continua la comèdia de Tyler Sperry, Madea Goes to Jail, del director Tyler Perry, un ídol de la comunitat afroamericana, a les pel·lícules del qual no surten dels Estats Units. La protagonista és Madea, que és condemnada a la presó per accés de velocitat. El Wesley Morris, al Boston Globe, diu que una altra setmana una altra pel·lícula de Tyler Perry, li posa una C. I online la Natasha Vargas Cooper diu una telenovela que et mantindrà de genolls suplicant pietat, li posa una D. Més de tot. Així, tot, la mitjana de la crítica és una C. En el segon lloc arriba Jones Brothers, de 3D Concert Experience, que al igual que la pel·lícula de Hannah Montana segueix la gira musical dels Jones Brothers. Aquest grup pop integrat per tres germans adolescents procedents de Nova Jersey. Els Jones Brothers són coneguts a casa nostra per protagonitzar la pel·lícula de Disney Channel Camp Rock. La mitjana de la crítica és una C. El Matt Stevens diu que és un tevi documental de rock, li posa una C. I l'entreteniment weekly diu l'Elisa Sbarzman que per saborejar plenament Jones Brothers de 3D Concert Experience, és millor veure-la amb una audiència claparadora formada per nenes i dones joves. Li posa una ben menys. Finalment, per acabar, tan sols comentar que l'efecte que Oscar s'ha col·locat a Slam Dog, milionaire, després de 16 setmanes de la seva estrena en les primeres posicions, recaptant aquest cap de setmana 12 milions de dòlars en gairebé 3.000 sales per tot el país. I amb com convidem el programa ja, que ens queden 30 segons per acabar. Us deixem la banda sonora de Watchman aquesta cançó que anunciàvem abans. Ja sent, Marta Serra, fins la propera setmana. Fins la set si watchman i jo mateix Lignas i també m'ha complimentat. Que vaig molt bé. <fixi>